Imeetimia sasa ba na dakika ishirini katika studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura rasa yana saa nane na dakika ishirini jijini na lobby nchini Kenya Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana tunayoanza anza kwa mhutasari wake Shirika la Parseme la omba sirikari ya Burundi Kueka tume ya watalamu wa kushulikia mfumoko wa bei na muduroro wa utumi Kampeni ya kutuwa chanjo kwa mifugo ya hofu hofiwa kuingia doa Kufuatia ukosefu wa ziombo vya usafiri wa waganga wa mifugo mkowani changuzo. Na katika habari za kima taifa, marubani wa kamponi ya ndegi ya Kenya Airways wasitisha mgumo. Kuna haya bia shaka na mengine upenze msikizaji, mitambo inaungozo na ilike uimana. Hapa studio msomaji ni mimi romarde mwarde niyo ya mifuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mkaribu tina mfungu kwa bei wa bidhatu fauti pamoja na umaskini unawendelea kukithiri nchini burundi Hutajwa kama mambo makuu na wikabili taifa nyakati hizi kama rivo tangaza mkurugenzi wa shirika parseme Linaro himiza raia kubadili muenendo haki na wandishi wa habari jumatano hii Forstendi kumana amesima kuwa ili kutafutia muarobaini matatizo hayo yote Anaomba serikali kuweka tume ya wa watalamu itakayo suurikia masuara hayo Tumskrishe anatafsue kwa kisoma na mzetu jamali vyanne geda kumara. Tule mezanezi vivazo, hivivone kachane karibitugarije Nakikisha kuepo tatizo zinazo shuhudiwa nchini burundi ambazo tunakabili ananazo Kwanza kuna bei za bidhaa fauti zinazo panda siku bada nyingine Umasikini unawendelea kukifiri wakati ambapo vitu vinaendelea kupanda bei Watu wenye kipato cha kawaida wanaendelea kukumbwa na umaskini Hata wafanyakazi kazi wa serekali wanaendelea kudumbukia katika wimbi hilo la umaskini Kukisaria tukumbo peke kundi la matajiri ambao wanaishi maisha ya kifahari. Hiyo ni ishara kwamba amba inchi ya burundi inakabiliwa na umaskini kwa hali ya jumu. Idadi kubwa ya vijana wanakabiliwa na msongo wa maisha kutokana na uhaba wa ajira unashuhudiwa inchini burundi. Jambo ambalo dinawaperekea kuikimbia inchi ya burundi katika minajiri ya kuhilekea ugenini kusaka ajira. Swara jingine sugu ni ukosefu wa pesa za kigeni inchini hapa burundi ambaro lilipelekea bidazi zinazo wakizo wa, wa nchini Burundi kutokea ugenini kutopatikana kwa kiwango tosherevu. Kingine ni miundumbinu ya uma ambayo ni hafifu hata utekirizuaji wa miradi ya maendeleo unausuasua katika sekta tofauti. Je, tatizo zote hizo tulizo zitaja vipi zinazo weza kutafutiwa suluhisho la kudumu. Kwanza, serikali ya Burundi inaweza ikabuni kamati tatu za watalamu walio bobea katika masuala ya kisiasa na kiuchumi ili wazingatiwa pamoja kundi la matatizo tatu, kundi la kwanza ni kuhusu na muna utawala bora unaweza kuandaliwa nchini burundi hatuwezi tukasonga mbele wakati ambapo watu wanaenderea kuzozana kutokana na muzozo wakisiasa uliojitokeza munaamu mwaka alfumbiri kundi kundi jingine linaweza kushulikia masuala ya kisiasa na uchaguzi. Ivi tuko katika umaskini wakati ambapo mwaka wa alfumbiri ishina kutanzishwa kampeni za uchaguzi na wakati huo ukiwadia Kabla ya tatizo hizo kutaputiwa suruhisho Watu watengelea kuzozana Tatu ni kuhusu Ruswa. Hakuna siyasa ya kupiga marufu Kwa luswa inchini burundi Hakuna tasisi zozote zinazo shurikia tatizo hilo Kwa sababu hakuna watu ambao wanadibiwa Kwa watu kulejesha mari walizo pora, Au kwa katika wadifa wanao simamia Hiyo siyo siyasa ya kuibukana na uraji Ruswa. Kuna minu marumu zinazo tumiwa Kwa kupiga marufuku, ruswa, kini. Na huyu alieskika Piga kiongozi wa shirika himiza raia kubadiri Mwenendo. Na madrasa sita ya shuri ya musingi ya muka kwenye kijiji luzila trafani mata na mkua ni Ya mezuliwa na mvuwa inayo ambatana na upepo mukari ilionyesha mchana wa jumani hii Kiongozi wa shuli hii anasema kuwa hata vifavja wanafunzi vimeharibika Wanafunzi miyamoja tisini wamekosa sehempa kusumea jumatano hii Hata hivyo kornele ndai la gije anatangaza kuwa tangu walahamsi Wataanza kusumea katika majengu matatu walio azimu ana kanisa la Emmanuel, licha ya kutokithi vigezo Wanafunzi watalazimika kusoma kwa azamu. Bwana andaila gije anaomba wahisani kuchangia kwa ajili ya kukarabati madarasa hayo na kuapatia vifa vya wanafunzi vili vyo haribika. Na ukosefu wa wajombo vya usafiri kwa waganga mifugo mkuwani changuzo. Unatishia kuwa pingamizi ya utikiriza bora wa kampeni ya kutuwa chanjo kwa mbuzi na kundo itakawanza wikikeshu. Mashaka hayo ya lewasirishwa hii katika mkutano wa kuanda kampeni hiyo katika idara ya afya ya mifugo kwa ngazi ya kitaifa wameahidi uwezekano wa kukodi pikipiki kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Tarifa yale imo mudende inasoma studio na moize misako. Kama walizi warifu wadawa afya mifugo katika matarafe ya mkua changuzo, kampeni ya chanjo ya mbuzi pamoja na kondo inandaliwa huku waganga wa mifugo wakiwa hawana pikipiki za usafiri. Waganga hao ndiyo wanausika na ufuatiliajo wa kampeni hiyo kwa kusafirisha chanjo hadi kwenye vituo vya zoezi hilo. Juma Nehi, Mkurugenzi Mkuu anayehusika na afya mifugo kwenye ngazi ya taifa, aliwasili mkwani cha unzo katika kuhamasisha viongozi wa utawala jukumu lao katika kuhamasisha wafugaji kuitikia kampeni hiyo. Kiongozi huyo alifamisha pia mandalizi ya usafiri wa waganga hao wa mifugo. Hata hivyo waganga hao wa mifugo walikuwa meandaliwa mafuta pikipiki piki, wakati kuna ripotiwa ukosefu wa pikipiki kwa waganga hao. Mkurugenzi anayahusika na afya mifugo anabaini kutokuwa na tarifa hiyo. Sevene bagorikunda mshauri kwenye ukurugenzi huo anabainisha kwamba watakoti pikipiki piki za usafiri ili kampeni hiyo ifaulu. Kwenye idadi ya zaidi ambuzi laki moja 46,000 Ambazo znatarajua kupewa chanjo mkwani Changuzo kutatolea chanjo kwa mbuzi zaidi ya alfu pamoja na kondo zaidi ya 1008 kwenye idadi ya zaidi ya kondo alfu kumina ne. Chanjo hizo znatarajua kutolewa kwenye mbuzi na kondo wenye miezi mitatu wakiwemo wanauhimili. Na mtarifa hii nandaku ya moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijine bujumura tureke kaskazi ni mwa burundi. Shuhuri za ukarabati na upanozo wa hospitali ya Kayanza zilikuwa zizo zimepangwa kufanyika mwaka huu zilikuwa ma kufuatia kutowepo hati kutoka wizara ya miundombinu na wizara ya afya ambayo na toa ruhusa ya kuanzisha ujenzi ni marezu yake mganga mufawethi wa hospitali hiyo. Noel Nisabimana anaomba mamulaka usika kutoa hati za shuhulizo. Kutoka Kayanza patike sengiumfa. Kama anafijoeleza daktari Noeli Sabimana kiongozi wa hospitali ya Kayanza ii kwa mwakajana haripo eleza waziri waasha kwamba ujenzi wa nyumba za mausipitali sita kwa zina jengwa na taasisi ya ujenzi wa majengo ya serikali. Waspitali hiyo ya Kayanza hupokea wagonjwa wengi na baadhi ya wakiemopi pia goi goi. Haileza daktari Sabimana kisema kwamba ndio ndiyo kulikuwa kumetekelezwa miradi ya ujenzi wa nyumba mta ya upasuaji ile ya kupokea wagonjwa katika halimbaya pamoja na chumba cha kualaza watoto kuzaliwa kabla ya kipindi cha kawaida yungozi hospitali ya Kayanza abaini kwamba kuna hati inayosainiwa na wazili wa afya na yule wa majengo ya uma ambayo haijatolewa ili kazi hizo zote zifanyike. Anaombangazi za serikali zihusikazo na swala hilo kutekeleza jinsi ya kulitolea ufumbuzi. Dr. Noel Sabimana anajutia kuwa kutokana na hali hiyo na ukalabati wa majengo mengine ya zamani kwenye hospitali hiyo hawezi kani. Katika kikao cha wazili mkuwa serikali ya Burundi na fiongozi wa kazi Kayanza mwezi uleopita Dr. Sabimana Noel aka Mweleze ya kiongozi mkuhuyo swala hilo Jervendi Rakobucha alisema kwamba swali hilo tayali na julikana. Tena kwamba muda simulefu litatolewa jibu maridhawa Jamba tisenza imana kiongozi wa idala ya ujenzi wa makazi mkuhu wa nikayanza Anasema kwamba viongozi wa idala hiyo wange shuhuliki ya kazi hizo za ujenzi Na ukalabati wa majengo ya serikali Wangiri kubaliwa jambo hilo na viongozi wao Haitha, anasema kwamba hesabu za mwanzo mwanzo za uwezo wa miradi ya ujenzi Wanyumba nyumba mcha za hospitali akaanza tayari zilifanyika nikireport kutoka Kayanza Patrice Singimva kwa niaba ya Radio Isanganilo Namshukani Patrice Singimva kwa taarifa yako raia wa kazi wa mkoa wa wanaomba serikali ya Burundi kuweka kwenye masoko mahindi yaliyokusanywa katika hala ili kufidia ili kufidia mfumuko wa bei unaoshuhudiwa siku hizi wamewasilisha maombi hayo katika mkutano Waziri mkua leo endesha kwa watumishi wa sekita mbali mbali mkuwani humojumane hii Jervendila kwa uchame haidi kuvalia njuga suara hilo punje hizo za mahindi zifikira hii ya kabla ya kupiwa wafanya biyashara. Na hali ya kukatika tika kwa umeme na ripotiwa mkuwani kirundo ya pata zaidi ya mwezi momoja Hala hii kazi zinawa umeme Wanaremikia hasara wanayopata ndani ya kependi hicho wanaomba shirika la ugavi wa na umeme lejidezo kulekebisha mambo ili wapate kuyendelea na shuhuri zao katika shirika hilo wanareza kuwa hali hiyo husababishwa na kuharibika kwa mitambo ama nguzo za umeme zinazo anguka. Na chama cha uprona kinaomba serikari kutokomea kufunga viwanda vinafito tengeza juisi ama sharubati katika zao latangawizi chama hicho kinasema kuwepo pombi zizo pitilizwa kiwango chakilevi ambazo zinaitaji kufatiliwa karibu olivien kurunziza kiongozi wa chama hicho anasema kuwa kile Kileo hii choki pia kina madhara kwa afya ya bin Adam anaomba wanaotoa vibari kuwa waangarifu katika uanzishwaji wa viwanda wanda vina vyo tengeneza bidha zinazo tumiwa na raia. amesimahayo bada ya serikali ya Burundi Kwa mwa kufunga uh, viwanda vyote vina vyo tengeneza juisi ambazo zinadaewa kuwa ni za tangawizi. Punde ni habari za kima taifa. Habari Zakimataifa Dar salama. Uchunguzi wa cha Ajari Andege Axilikela Preciesen. Uw ene ene punt tu bada u majibu ya aardige aardige aardige aardige aardige nane na aardige aardige aardige aardige aardige aardige aardige aardige shikila aardige aardige aardige aardige aardige aardige aardige wa aardige ya wa aardige Hamza Johal. Um, Sema kuwa shiria inawataka kutoa majibu ya awali ya uchunguzi huo ndani ya siku kumina ndege Ndegi hiyo ilikuwa ikitoka Dar esalama es kuilikea bukua kupitia mwanza. Badai ilipata jari mita, msi, miatano, uh, mita miatano kutoka uwanja wa ndegi wa bukoba na kusabibisha vifo vya watu kumina tisa Precision Air Dio ni shirika kubwa la la kibinafsi Tanzania na kwa kiasi fulani inamilikiwa na Kenya Airways ilianzishwa mnamo 1993 na inaendesha safari za ndege za andani, na kikanda Na marubani wa kampuni ya ndege ya Kenya Airways wamerejea wa kazini baada ya mgomo wao kusitisha baada Bada ya mungana wao kusitisha mgomo hulio vuruga safari zandeki kwa siku katha marubani Walianza kazi leo arufajiri saa kuminambiri mdaule wagizwa na mamulaka ya kazi Kuringana shirika la habayla uingereza BBC Jaji alisema jumane kwa mba wanapaswa kulejia kazi ni bila masharitin Wakati wakisubiri wamuzi wa mahaka makuhusu iwapo mgomo ulikuwa wakishiria aura Jaji ana mwaure Pia alisema kuwa Kenya Airways inapaswa kwa marubani kufanya kazi yao bila unyanyaso au vitisho marubani wamekua wakipinga hatua ya mawaji wao uh, kuondoa michangu yao kwenye mfuko wa akiba ya uzeeni. Namu mpenzi mske kwa tarifa hizi za kima taifa. Hatuna chazia dashukari kwa chumba cha habari kufanikisha tarifa hii. Kutoka studio likuwa na mimi. lomarde ni